Érdekérvényesítés. Lakossági akaratok. Társadalmi nyomás. Közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Köszöntöm hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Dr. Velis Gabriella, médiakutató, egyetemi docens, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanszékvezetője ma a vendégem és témánk, mondhatnám azt, hogy saját magunk, vagyis a civil rádió, vagy a civil rádiózás, és itt nem csak magára a civil rádióra gondolok, amiben beszélgetünk, illetve pontosabban azt mindjárt megjegyzem, hogy mi Skype-on keresztül beszélgetünk, ezt a hangból észre fogják venni, hisz te most helyen vagy, ugye? Igen, én szombathelyen vagyok, és ö, én szombathelyen is kezdtem az ismerkedést a közösségi rádiózással. És ö, nem csak, hogy rádiózol, hanem te ezzel kapcsolatban tudományos kutatást is folytat. És ö, hát tulajdonképpen mai témánk az ez lenne. Egy kicsit hogy előre hát vetítve azt a szomorú tényt, hogy ez a civil rádiózás, ami 15 vagy 20 éve egy ilyen, igen, szétterjedő és gazdag valami volt Magyarországon, az már néhány adóra csökkent, ez nagyrészt a, a jogi szabályozásnak köszönhető és hát egyik utolsó ilyen álló a civil rádió, és hát van még néhány, de valójában túl kevés ahhoz, hogy ennek annyira tudjunk örülni, miközben talán 15 vagy 20 évvel ezelőtt Magyarország egészen kiemelkedő helyet foglalt el az európai államok közül, ahol a talán a legvirágzóbb volt ez a civil rádiózás. Ez így van, én nagyon sajnálom azt, hogy sikerült valahogyan eljutnunk egy olyan mélypontra, és én azt gondolom, hogy ez az új médiatörvény okozta végül is ezeknek a civil rádióknak a vesztét, nagyon büszkék lehettünk arra, amit felépítettünk a 90-es évek elejétől, kezdve a 2000-es évek közepéig, hiszen több mint 70 olyan közösségi rádió működött szerte az országban, ahol valóban önkéntesek révén saját maguk által fontosnak tartott dolgokról esett szó, saját maguk által gyártott műsorokon keresztül mutatkozhatott meg a legsokszínűbb vélemény, és ez nagyon ritka volt abban az időben még az Európai Unió országaiban is, hogy egy ilyen fajta lehetőség ö, valóban virágzott volna. Azt gondolom egyébként, hogy, ö, hogy vesztettünk azzal, hogy elveszítettük ezeket a hangokat az országban. Melyik ország az, ahol talán a legjobb példák vannak a civil rádiózásra? A Franciaországban valami hihetetlenül jó pesgő civil rádiós élet van, több száz közösségi rádióval, amikor pár évvel ezelőtt volt lehetőségem egy, egy rövid konferencián montpellier lenni. Akkor például este rögtön volt egy olyan program, hogy ellátogathatunk ilyen kis közösségi rádiókba, és kapásból három közösségi rádió vezetői jöttek el, hogy, hogy a konferencia résztvevőinek akkor megmutatják, hogy ők mit is csinálnak. Rádiósztár elég sokáig, helyen. Több rádióban is közreműködtél. Neked belülről mi a véleményed a közösségi rádiózásról? Nekem a közösségi rádiózás az ilyen szerelem első pillanatra című találkozás volt. Még akkor a 90-es évek elején jártunk, és szombathelyen formálódott egy közösségi rádió. Tulajdonképpen előbb volt meg a közösség, mint a engedély de aztán 95-től kezdve, ha jól emlékszem, 95-től kezdve rendesen engedélyel együtt napi három órában ment egy ilyen közösségi műsorkészítés. Én itt találkoztam először egyáltalán ezzel a, ezzel a kifejezéssel. Az, én egyetemet végeztem akkor már, még mégpedig médiaszakon tanultam, de, de ott senki nem beszélt nekünk akkor még közösségi rádiózásról. azt mindenki tudta, hogy van közszolgálati rádiózás Magyarországon, akkor még éppen egy ilyen formálódóban volt a, a, a médiatörvény, és, és inkább egy kicsit ilyen háborús állapotok voltak a törvényhozás körül, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy szerű jelenség volt. Először én nem hittem a szememnek, amikor megláttam a vasnépében azt a felhívást, hogy gyere, rádióz velünk, bárki rádiózhat, nem kell semmiféle előképzettség hozzá, mi megtanítjuk neked, stb. stb., és én azt gondoltam, hogy hát ez valahogy így nem normális, mert hogy, mert hogy a rádió az valamiféle médium, mégiscsak ott szakembereknek kéne dolgozni, és hogy hát hogy is gondolják itt most emberek, hogy majd, majd bárki rádiózhat. Ilyen totál hihetetlennek gondoltam ezt a dolgot. És képzeld el, hogy elmentem erre az első találkozásra, és a Megyei Művelődési Központnak a konferencia terme, ami egy ilyen több száz fős befogadó képességű terem, az tömve volt emberekkel. Hm. Tehát itt Szombathely egy 80 ezres város, ezt úgy meg, meg tudta szólítani őket ez a felhívás, hogy tele volt a terem. Jó, tegyük hozzá az, az igazság, hogy négyen voltunk, akiknek volt bármiféle köze az újságíráshoz vagy a médiához, és amikor rámosztották azt a szerepet, hogy vigyem a hírszerkesztést és a hírolvasást, akkor 15 olyan jelentkező volt a teremben, aki pont ezért jött oda, hogy ő úgy gondolta, hogy ő a hírekben akar majd részt venni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Azt hiszem, hogy Budapesten egy picit nehezebben mennek ilyen szempontból a dolgok, mert túl nagy a város, kétmilliós városban meghirdetnek valamit, akkor néha jobban elvész a, a tömegben. De valami nagyon fontos dolgot mondok, visszaemlékszem én is persze a Civil Rádió régi korszakára, sőt, hát van egy olyan régi korszaka, amire én magam még nem is tudok visszaemlékezni, mert bár... 96 óta csinálok itt műsorokat, de hát pont ezek a megelőző pár év, amikor még valóban csak néhányan voltak, és kísérleti adások voltak, és egy közösség olyan értelemben közösség volt mögötte, amit azért barátság, érdeklődés, közös érdeklődés kötött össze. Húsz év után Persze egy 24 órás adásidőben működő rádió, amiben van 200 önkéntes, ez a dolog már nehezen működik így, bár nagyon szeretnénk, hogyha így működne. A kérdésem mindjárt az, hogy ami akkor volt, szerinted mennyire lehetne tipikusnak tekinteni közösségi mondjuk rádiózás szempontjából, és egyáltalán tulajdonképpen közösségi összefogás vagy építés szempontjából, másik pedig, hogy vajon ma erre volna lehetőség. Mert úgy érzem, hogy nagyon sokan gondolják úgy, hogy bizony ez nagyon szimpatikus lenne. tartalom szempontjából az akkori műsorok nem, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy igazán közösségi műsorok voltak, vagy hogy nagyon eltértünk volna a közszolgálati csatornáknak a tematikájától. Talán jobban helyi érdekűek voltak a műsoraink. De mivel mindenkinek valamiféle olyan élménye volt, hogy milyen a rádió, hát olyan a rádió, amilyet hallok a Kossuthon vagy a Petőfin, és hát próbálta ugye másolni. De arra emlékszem, hogy az akkori rádióvezetők, és köztük például ugye ti, mint civil rádió, ti is egyfajta mentor szerepet töltöttetek be itt a rádiónál. mindig azt mondtátok, hogy ezt hogy, tehát más témák, másfajta megközelítés, és mi nagyon sokat kísérleteztünk például. Emlékszem olyan műsorra, amikor a szombathelyi Fúvó zenekar néhány tagját behívtuk a stúdióba, nagyjából háromszor három méteres helységről beszélünk, és ott ők élőben elkezdtek trombitálni, harsonázni, nem tudom én, mindenféle ilyen fúvós hangszereket képzelje, ők élőben játszottak egy picit. Na, Tehát, ilyet hogy... mi is csináltunk, kórus lépett föl, körülbelül ugyanekkora helyen, igen. Így van, és, és hogy ettől nem, nem lett senkinek semmi baja, és ez egy nagyon jó pofa dolog volt ráadásul. Másrészt meg a, a közösségnek a megteremtése, az itt szinte automatikusan működött. Én nem tudom, hogyan, hogyan sikerült ez a dolog, de, de, de mivel mindenki a szabadidejében csinálta, egy szívből jövő elköteleződés volt ez a dolog, tehát mindenki tudta, hogy ez nem pénzért, megy, itt nem főnökösködünk, mindenki egyenlő és hozzáteszi azt, amit tud a műsorokhoz. Szinte egyértelmű volt, hogy, hogy adott esetben elmegyünk együtt szalonnát sütni, vagy megünnepeljük egymás születésnapját. Tehát létrejöttek olyan helyzetek, amikor szinte baráti közösségként tudott működni, az a, mi nem voltunk kétszázan, de egy 30-40 ember biztos, hogy, hogy rendszeresen látogatója volt a műsoroknak. A ti rádiótok az mekkorára fejlődött, tehát mondjuk adásidőt nézve inkább? Amikor én már nem voltam benne be a rádióba, akkor már minden nap volt adás, és azt hiszem talán naponta 6 óra vagy 9 mm -hmm. óra, de, de egész jól felfejlődött a napi három órához képest. És a városban mi volt a visszhang? Mennyire mondjuk váltatok ismerté, vagy mennyi visszajelzés érkezett? Ó, oh, ez oh, ilyen nagyon jó pofa dolog volt, mert, mert a városvezetőket szinte nem lehetett behívni a stúdióba, tehát még egy beszélgetés erejéig se, de amikor szombathelyre látogatott mondjuk valamelyik uh, Európai Uniós uh, államnak a nagykövete, vagy, vagy valaki, aki ott az EU csatlakozás kapcsán ugye, egy ilyen pesgő időszak volt, őt pillanatok alatt, semmi perc alatt be lehetett hívni a stúdióba. Vagy a szombathelyre látogató művészeket, színészeket, előadókat pillanatok alatt bejöttek a stúdióba. Mondom, inkább egy kicsit ilyen tartózkodó és egy kicsit ilyen gyanús helyzet volt ez, hogy, a, hogy az helyi önkormányzat, helyi politikusok hogy a, egyáltalán nem tudtak vele mit kezdeni. Ennek mi az oka? Nem, nem tudom megmondani igazán, hogy mi az oka. Akkor mi úgy éreztük, hogy, hogy lenéznek minket. Uh -huh. Ezt én most már így kimerem mondani, hiszen a műsorvezetők jelentős része mondom, semmiféle ilyen, ilyen média előképzettséggel nem bír, teljesen jó szándékú emberek voltak, teljesen normálisan tudtak magyarul beszélni, mint egy hétköznapi ember, nem, nem is kell lennél több. Én azt gondolom, hogy itt nem kell felvenni semmiféle ilyen maníros stílust, de, de ugyanakkor ez egy másfajta hangzás volt, mint ami mondjuk az akkori kereskedelmi rádiókban, vagy, vagy egy ilyen nagyon kiművelt közszolgálati rádiókban hallható volt. Tehát egy picit inkább amatőrnek, meg jaj, egy picit bénák, meg, meg egy kicsit ilyen gyanakodva nézték, hogy na, akkor ide nem. Másrészt meg, meg azt mondom, hogy, hogy ez egy a szakirodalmakban is mindig visszatérő érv, hogy a közösségi rádiókat csak azok hallgatják, akik készítik, meg az ő családtagjaik és barátaik. Na most ez lehet, hogy Magyarországon így van, de külföldön azt látom, hogy, hogy jelentős hallgatottsággal bírhatnak ezek a, ezek a közösségi rádiók, ha valóban meg tudják szólítani a közösséget. amerikai közösségi rádiókat próbáltam becserkészni, meghallgatni, és azt vettem észre, hogy nagyon professzionális a hangvételük. Néha ijesztően professzionális. Nem nagyon lehet megkülönböztetni attól, ami a kereskedelmi Hangvétel, az, a, az a lendületes, kicsit pergős stílus. Talán annyi különbséget lehet észrevenni, hogy hagynak hosszabban egy témáról beszélni. Nem számít az, hogy 40 perc vagy 50 percig tart egy beszélgetés. Nem akarják minden áron néhány perc alatt lezavarni a dolgokat, ami a, azért a kereskedelmi médiában általában jellemző, hogy egyszerűen nem lehet egy témát kibontani, hanem három perc, és roldunk tovább. Igen, külföldön én is azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az önkéntesek, amikor kinyilvánítják szándékukat, hogy szeretnének a rádióban műsort vezetni, vagy valamilyen módon közreműködni, akkor az önkénteseket először egy oktatáson keresztül vezetik be a rádiózásba, és ez az oktatás, ez tartalmaz alapvető médiajog, rádiótechnikai ismeretek, egy kicsi beszédtechnika, egy kicsi ilyen ismeret dolgokat, meg, meg mégis ez a hogyan működünk, milyen a, a szervezetnek a, a napi rutinja, és nem engedik oda rögtön a mikrofonhoz az embereket. A, azért, amikor a Szóközrádióba volt a 90-es évek elején formálódtunk, akkor bizony rögtön a mikrofonhoz lettünk engedve. De talán nem is volt senki, aki megtanítja nem. ezeket. Hát, nem, nem. Igazából egymást tanítottuk, tehát mondom, négyen voltunk, akiknek volt ilyen végzettsége, és akkor mit csináltunk ilyen kis pici képzéseket a saját kis csoportunknak, és nagyjából ennyi. De, de itt nem volt semmiféle vizsga, semmiféle, nem tudom én, kritérium, hogy meg kell felelni. És egyébként az, az meg a másik oldal, hogy a hallgató ezt nem fogja mérlegelni, a hallgató azt fogja mondani, hogy ő ugyanazt a hangzást várja el bármelyik rádiótól, tehát, hogy legyen profi hangminőség, ez nyilván az adó teljesítménye, meg a technikai berendezéseken is múlik, meg legyen profi a megszólaló, tehát, hogy ne suksüküljön, meg alapvetően legyen jó hangja, de, de a közösségi rádiók meg pont azt mondják, hogy, hogy legyen emberi ez a hang, nem egy műanyag műsorvezetőt akarnak hallgatni, amiből tulajdonképpen bármelyik állomásra csavarunk, szinte ugyanazt a hanglejtést halljuk, hanem ez legyen annak az embernek a saját beszéde és a saját beszédmódja. Az a vita tulajdonképpen, amit most felvetettél, ami a Civi Rádióban is folyik, tulajdonképpen folyamatosan, szinte minden alkalommal újra és újra előjön, hogyha egy nagyobb beszélgetésbe fogunk, hogy vajon mennyire kell úgymond profinak lenni, és mennyire lehetünk amatőrök, hát néha ez az irány dőz, néha a másik. Bár érezhető, és én is egy kicsit a felé hajlok ma már, hogy egy bizonyos képzett hangnak, vagy egy bizonyos, hogy mondjam, tehát igazából nem szeretem ezt, azt mondani, hogy minőség, hiszen mondani valóban van szerintem a minőség, de egyfajta rádiós hangnak szükséges lennie ahhoz, hogy valóban a, a hallgató meghallgassa. Hisz ez nem miattunk van igazából, hanem ez egy produktum, amit valahol el kell tudnunk fogadtatni, és mert nem extrém művészek vagyunk, akik mindig happening csinálunk, és akkor néhány white ember örül neki, hanem bárkinek szeretnénk szólni, és őket pedig nem lehet arra kényszeríteni, hogy, hogy olyat hallgassanak, amit emiatt nem tudnak meghallgatni. Én ezt a dilemmát úgy oldottam meg a Berzsenyi Rádióba, mert ha ugrunk az időbe, akkor mondjuk a 2000-es évek közepén, ugye 2005-től kezdve az, az egyetemen, működött ez a berzsenyi rádió, itt kommunikáció szakos hallgatóknak adott gyakorlati lehetőséget. Szóval én ezt a dilemmát ott úgy oldottam meg, hogy volt mondjuk egy 70-80 fős évfolyamunk, ha ugye mindenkinek kellett rádióznia, már pedig kellett mindenkinek, mert ez egy kurzus volt, és kaptak érte jegyet, meg, meg kreditpontot, mindent, de nem mindenkinek volt olyan hangi adottsága, vagy nem is érezte magában azt a késztetést, hogy ő feltétlenül beszélni akar a mikrofonban. Nagyon sokan megijedtek ettől a kihívástól, de mindenki megtalálta azt a szerepet a rádióban, mert, mert gondoljuk meg, hogy akár az, hogy valaki megtanulja, hogy hogyan lehet technikus, vagy valaki azt mondja, hogy ő sokkal jobban ért a zenéhez, és akkor ő inkább zenéket válogat, meg zenéket tesz fel a számítógépre, vagy volt valaki, aki azt mondta, hogy ő ezt az egészet, ami így élőben megy, ezt ő nagyon gyorsnak, meg nagyon ijesztőnek találja, de például, ha felvételeket készíthet, meg utána megvágja, az ő neki tetszik. És akkor kiderült, hogy ő belül egy brilliáns, jó, vágó mm -hmm. lett. De, tehát, hogy megpróbáltuk azt a szerepet megtalálni mindenkinek, ahol jól is érezte magát, meg az adottságainak megfelelően is ö, tudott közreműködni a rádióban. És bár az elején azt mondtam, hogy ugye itt a szakos hallgatóknak ez kötelező kurzus volt, de maga a Belzseni Rádió is nyitott volt. Itt a városból is volt nem sok, de volt egy-két önkéntesünk, főleg a Szóköz Rádiónak a, a még szombathelyen élő és, és önkénteskedő tagjai, illetve az egyetemről, bármelyik szakról lehetett jönni és becsatlakozni ebbe a műhely munkába. A ti rádiótok az egy egyetemi rádió. Igen. A magát a stúdiót az egyetem tartja fenn, ugye? Már nem tartja fenn, mert az új média törvénynek a kritériumait nem tudtuk teljesíteni, tehát 2012. márciusa óta nem működik hmm. ez az egyetemi rádió. 2005-től kezdve 2012-ig. Na, erről, erről is beszéljünk egy kicsit, hogy miért kellett abbahagyni kicsi közösségi rádióknak a sugárzást. Ezt a civil rádióban mi is átéltük, majdnem a határig elmentünk, tehát fölvetődött a gondolata annak, hogy, hogy nem fogjuk tudni folytatni. Főleg azért, mert egyszerűen finanszírozhatatlanná vált a dolog, és azok a források, amik pályázati forrásként rendelkezésre álltak, azok gyakorlatilag nullára csökkentek, szinte egyik hónapról a másikra, tehát mintha egy szönyeget rántottak volna ki egy rendszer alól, de mondjuk, hogy a feltételeknek nagy kinkeservel megpróbálunk, vagy megpróbáltunk eleget tenni, és úgy nagyjából azt sikerülés. Ez rendkívül sok munkába, és rendkívül ez erőfeszítésbe kerül. Nálunk a, a médiatörvénynek egy olyan pontja volt, ami, ami nagyon égetően se, sehogy nem tudtunk rajta változtatni, ez pedig az a kritérium, hogy minden nap kell, hogy legyen adás. Uh -huh. És ez a mindennap, ez az egyetemnek a működési rendjében, ez sehogy sem fért bele. Nekünk eredetileg kedden szerdán és csütörtökönként voltak műsoraink, és tulajdonképpen a szombatok, a vasárnap, a téli időszak, vizsga időszakok voltak a kritikus pontok. De leginkább mondom, ez a szombat-vasárnap, tehát hogy kimenjen be, hogy rádiózzon. Gondolkodtunk azon, hogy tudunk-e annyi műsort gyártani, hogy ilyen konzervekkel túlélhető legyen a dolog, meg ugye mindenféle arányoknak is meg kellett felelni, hogy egy héten mennyi friss műsor, mennyi ismételhető műsor lehet. Osztottunk, szoroztunk, és azt mondtuk, hogy hát erre ezzel a, a diák mennyiséggel sem leszünk képesek, hogy, hogy ennyi friss műsor gyártsunk le, illetve a számítás technikai háttérparkunk időközben annyira elavult, hogy reménytelenné vált a dolog. Uh -huh. az utolsó uh, időszakokban, amikor meghibásodott egy-egy számítógép, akkor uh, a, a még régebben tönkrement számítógépeket bontotta szét a technikusunk, és próbálta két rosszból valami használható összedobni. Úgyhogy azért ez most már 2012 ám, és mi 2005-ben, 2005-ben indultunk, a stúdió talán 2004 elején készült el, tehát hogyha leszámoljuk, azért 8 év alatt ezek a gépek, ezek rendes amortizáció mentek Igen. keresztül, viszont nem volt, nem volt már olyan főiskolai egyetemi keret, anyagi keret, ami mondjuk pótolni tudta volna ezeket a, ezeket a tönkremenő eszközeinket. Igazából egy ilyen kicsi rádiónál mennyi pénzről van szó? Mi, amikor indultunk, akkor mi nem igazából, mert most egy picit ilyen furcsán fog hangzani, de, de nagyon vastagon fogott a Ceruza, mert 25 millió forintból indult ez a rádió. De ezt akkor még az egyetem finanszírozta. Igen, igen. Úgy volt a 25 millió forint is, hogy talán 5 évre vagy mennyire kellett bebiztosítani a működést, és ehhez félre kellett tenni valamennyi pénzt, tehát ennek a pénznek jelentős része egy bankszámlán az ilyen zárolva volt az egyetemi rádió működési költségeire, és amikor ebből a pénzből ugye a teremnek a kialakítása, a stúdió kialakítása, eszközbeszerzés, antenna beszerzés, minden le lecsorgott, akkor a maradék pénz az, az ugye a, a további öt év működésére lett félretéve. Uh -huh. Aztán amikor ez elfogyott, akkor ugye hát lehet azt mondani, hogy hoppá, nincs több. Na most itt jön a, a másik kérdés, az pedig az, hogy egy közösség vajon fön tud-e tartani egy ilyen rádiót? Én, én külföldön láttam erre modellt, hogy egy közösség tud, fenn tud tartani rádiót, én itt Magyarországon még nem, de, de mondjuk azért azt mondom, nem ismerem nagyon, de a tilos rádiót talán fel tud tartani. Igen, igen, talán ők az egyetlen. Mert ez a közösség által finanszírozott tartalom előállítás, és hogy azért fizetek, mert nekem fontos az a tartalom, és szeretném, ha továbbra is lenne, ez tényleg, ahogy említetted, az Amerikai Egyesült Államokban egy működő modell. Más rádiók is szokták ezt csinálni, akár európai rádiók is, hogy ilyen adománygyűjtő folyamatokat indítanak el, és, és arra ösztönzik a hallgatókat, hogy, hogy valami kis hozzájárulással segítsék a rádió működését. Igazából az én kérdésem mögött mindig van egy olyan gondolat, hogy vajon, ha ezt eddig nem tettük, vagy nem mertük tenni, vagy nem láttuk a megoldást, hogy vajon azért van-e olyan megoldás, hogy a jövőben ezt például el lehessen kezdeni? A, szerintem elszántság kérdése. Tehát megpróbálni meg lehet. Amikor a doktori disszertációm kapcsán beszéltem több emberrel, akik külföldön jártak ilyen rádióknál, ők azt mondták, hogy ha, ha nagyon különleges a tartalom, amit az a rádió előállít, ami nincs, nincs máshol akkor hajlandók az emberek megnyitni a pénztárcájukat. Ha valami olyat csinálsz, amit máshol is megkap, vagy nem olyan nagyon extra, akkor nem. Na és mi De csináljon most... ilyenkor egy közösségi rádió, De mert ez, ez a... egy nagyon érdekes dolog. Emlékszem, hogy a, a civil rádió is nagyon aktívan részt vett a Kolontáron, ugye volt a Vörösi Szap Igen, emlékszem, katasztrófa, én. és akkor ott komoly és aktív segítséget adott a civil rádió, hogy működjön a helyi rádió, ami néhány hónapig működött egyébként, és hát nagyon fontos jelentősége volt. Ott nem volt kétséges az, hogy ezt hallgatni fogják. Természetesen mondjuk a bajba emberektől senki nem várt el azt, hogy ezt mondjuk föntartsák. De hát vajon egy falunak, vagy egy városnak, vagy egy, és itt mondjuk Budapest nagyon nehéz kérdés, mert hát lehet azt mondani, hogy egy kerület, itt nálunk igazából nincsenek ennyire meghatározott közösségi határok. Itt valahol máshol kell meghúzni, azt hiszem, a, a határokat, de talán már Szombathely is elég nagy város ahhoz, hogy ne a földrajzi határokat tekintsük fontosnak, hanem esetleg valami másfajta társadalmi rétegződést nézzünk határnak. Ugye itt Szombathelyen a Berzsenyi Rádió az tényleg nem, nem azt akarta, hogy ez most Szombathely egész lakosságának a rádiója lesz, Igen. hanem kimondottan egy ifjúsági rádió, főként egyetemistáknak szól, uh -huh. illetve az egyetemen dolgozóknak. De alapvetően a hang meg a tematika is ilyen ifjúságra kihelyezett dolog volt. Most Őri Szentpéteren meg Celdömölkön kutattam, ugyanebben az időszakban, tehát nagyjából ez a 2005-től 2012-ig működtek ők is, őket is az új médiatörvény lehetetlenített el. Uh -huh. Őri Péteren pályázatokból próbálták fenntartani akár a műszaki elavultságot, akár az infrastruktúrához szükséges anyagi biztonságot megteremteni, a celdömölkiek próbálkoztak reklámértékesítéssel, ott azt kell tudni, hogy ott egy celdömölki helyi televízió is működött, és a helyi vállalkozók, ez a kutatásomban bebizonyosodott, ők azt mondták, hogy jobban hisznek a nyomtatott reklámoknak, mint akár a televízióban vagy a rádióban mm -hmm. elhangzó reklámnak, mert hogy ezt a nyomtatott papírt az hazaviszik az emberek, meg megvan, meg, meg rajt van a telefonszám, meg nyitvatartás, meg ilyen dolgok és hogy nem nagyon akartak ők ilyen hangzó vagy elektronikus hmm. médiába reklámozni. Igazuk holott, volt? Holott egyébként azt mondom, hogy, hogy ez a rádió egy, egy kellemes árfekvés talált ki, mert ezer forintért adta az egy perc reklámot, ami nagyon-nagyon kedvező, és a felmérésünk azt mutatta, hogy ezt a rádiócelt, ott celdömölkön a, a városban működő kisvállalkozók hallgatták. Tehát bementünk egy fodrászüzletbe, ez a rádió szólt. <gül> Átmentünk mondjuk az utca túloldalára, egy, egy ezer mesterboltba, ez a rádió szólt. Valami egészen jó pofa dolog volt, amit máshol én nem, nem találtam meg, csak itt szeldömölkön, hogy ezt a kisközösségi rádiót, a rádiócelt érezték helyi rádiónak. Jó, de nem volt konkurencia, mert nem volt egy másik, nem volt egy kereskedelmi helyi rádió. Uh -huh. Csak ők voltak egyedül. És tényleg a boltokban nem a slágerrádió, Rádió, nem a Danubius szólt, hanem ez. Nagyon örülök, hogy egy kicsit megismerhetem azt, hogy ti hogyan rádióztatok, vagy rádióztok mert... Uh, Ezért uh, Tudod, néha jobb. Tehát pont az, hogy a közösségnek a határai jobban beláthatók, az egy közösségi rádiónak szerintem előny. A civil szerintem komoly problémája az, hogy csak a megrajzolt vételkörzet az, mit tudom, 900 ezer ember, tudod? de igazából Egészen jól fogható, szerintem másfél millió emberbe tudja fogni, de egy ekkora területet nem lehetne egy apparátus nélkül be se járni, tehát információkat sem. Voltak kísérletek, hogy minden kerületben legyen valaki a helyi dolgokról beszámol, de sose, sose jöttek ezek össze. Néha volt, hogy 11. kerületből, vagy a 7 vagy valamiből egy fél évig valaki tüsténkedett, de az, hogy egy ilyen, pont egy ilyen civil hírfolyam elinduljon, azzal igazából egyszerűen soha nem voltunk képesek. Lehet, hogy ez így inkább médiakutatóként tanácsolom nektek, hogy ezt ne is nagyon forszírozzátok, mert, mert azt mutatják a kutatások, hogy a, az embereket az érdekli, ami a közvetlen környezetébe történik, de hogy mondjuk onnan 5 kilométerre, 8 kilométerre mi van, az már nem érdekli. Ne. Tehát itt mondjuk van nálunk ez a Vasnépe nevű megyei napilap, uh -huh. ez most kitalálta, hogy Vas megye minden falujáról legalább, nem tudom én, egy hónapban egyszer kell, hogy legyen egy hír vagy valami, mert hogy hát mindenki fontos. Uh -huh. De hát most legyünk már őszinték, ha, ha én olvasok bent egy aki vagy egy celdömölki hírről, eseményről, hidd el, azért annyira nem érdekel. Akik részt vesznek a rádióban, csinálják a műsort, azok számára úgymond mi a fizetség, megkapják-e azt a fajta visszajelzést, ami elég ösztönzés ahhoz, hogy ők ezt szívesen csinálják. Ezzel kapcsolatban a Berzsenyi Rádióban volt egy felmérésem. Az összes hallgatót megkérdeztük anonim módon, akik részt vettek a rádió indulása óta, azt nagyjából fél év, egy év telhetett el, de egy nagyon intenzív munkában voltak bent, hogy ők mit nyertek ettől az egésztől, mi az, ami ő szerint egyfajta hozadéka ennek a, ennek a kurzusnak, és a, a legtöbben azt válaszolták, hogy szakmai alapokat ad, ugye nyilván ez egy szakos képzés, tehát ők örültek annak, hogy van egy gyakorlati lehetőség, ahol praktikusan azt, hogy mi az, hogy rádiózás, ezt meg lehet tanulni, és meg lehet tanulni rádiózni, és ezek után könnyebb lesz majd állást keresni. És ez tényleg így is volt, tehát a szombathelyi kereskedelmi rádiókban mai napig olyan diákokat hallgatok, akik, akik egykor nálunk kezdtek, nálunk diplomáztak. Másrészt voltak hallgatóink, akik azt mondták, hogy magabiztosabb lettem, most már nem félek felhívni embereket telefonon, vagy, vagy ismeretlenektől információt kérni telefonon, és így tovább. Tehát, hogy belegondolsz, akkor egy kicsit ilyen önbizalom erősítő uh -huh. dolog is volt ez, és többen pedig arról számoltak be, hogy elkezdtek felelősséget vállalni azért, amit csinálnak. Uh -huh. És ez is egy újszerű dolog volt, mert ugye fiatalként, egyetemistaként az ember azt gondolja, hogy persze csinálok valamit, aztán majd leosztályozzák, aztán majd kapok rá valamilyen jegyet. Itt viszont arról volt szó, hogy olyan négy fős kis tímekben dolgoztak egy-egy műsoron, és a, a tím tagjai egymás iránt is kellett, hogy felelősséget vállaljanak, hogy minden részlete a műsornak rendben legyen, készen legyen és jó minőségű legyen. És ez egy újszerű tapasztalat volt számukra, hogy pontosan dolgozni, időben elkészülni, minőségi munkát csinálni, amit rám bíztak, azt megcsinálni rendesen, és mindezt mondom egy, egy, egy kis tím munkában elképzelve. Ez egy újszerű tapasztalat volt. Olyan fajta vágy a műsorkészítőkben volt, hogy a közösség életébe ők valamilyen új gondolatot be akarnak vinni, vagy hatni szeretnének, vagy valaminek az előre vitelében részt szeretnének vállalni. Ez a műsorokban csúcsosodott ki. Tehát itt a, a hallgatók olyan mértékben szabad kezet kaptak, hogy azt lehetett tudni, hogy mondjuk 14-től órá, 15 óráig kulturális műsor van, de hogy ezt a kulturális egyórás sávot kétszer 30 perc két darab műsorra osztva, hogy ezt milyen tartalommal töltik meg, ez, ez rájuk van bízva. És itt a műsorválasztásban éreztem ezt az elköteleződést. Volt egy egy kis csoportunk, aki az éppen formálódó szombathelyi színház kapcsán egy színházi fél órát rakott össze hétről hétre, és ők ilyen ezer tulajdonképpen a színháznak a, az előadásaihoz, az ide leszerződő színészeknek a bemutatásán keresztül a, egyfajta ilyen, ilyen nagyon erős marketing tevékenységet láttak el a színház részére. Vagy volt egy másik csoport, ők, ők rockműsort csináltak, ugye este 6-tól 7-ig, és tulajdonképpen hát őket aztán egyáltalán nem kellett noszogatni. Hétről hétre megjelent a stúdióban az a 4-5 diák, aki a rockműsort csinálja, mindig volt vendégük, mindig volt témájuk, mindig mentek koncertekre, tehát én azt gondolom, hogy a műsoron keresztül mutat. Hatták meg az egyéniségüket, az érdeklődésüket, és a témaválasztás, ami nagyon egyéni vétette ezt a rádiót. Ja, említetted azt az elején, hogy ez a rádió egy ilyen nagy közösség, hogy meghirdették, és hogy millióan összejöttek, és hogy mennyire csodálkoztál, hogy mennyire, milyen nagy számú embert érdekel egyáltalán maga az, hogy egy, egy közösségi rádióban önkétes munkát vállaljon hogy ez a fajta közösségszervező képessége megmaradta -e a rádiónak. Egy elhangzott műsorral talán a gondolatot beviszi a köztudatba, vagy talán katalizálja, de ugyanakkor valahol például segít egy civil megmozdulást, hogy mondjuk egy bizonyos célt például el tudjon érni. Amitől persze lehet, hogy a város vezetői egy kicsit idegesek, de mégis ez egy nagyon fontos szerep, amit egy közösségben valakinek fel kell Tudnia vállalni egy ilyen, egy ilyen közösség moderáló, irányító. Nem tudom, hogy milyen szót kéne használni erre egyáltalán, helyese így megközelíteni. A közösségnek a megteremtése az biztos, hogy kíván valamiféle vezetést. Tehát, úgy, ha csak úgy magára hagyunk embereket, nem biztos, hogy közösség lesz belőlük. De itt a szó rádióra, ha visszagondolunk, a 90-es évek közepén járunk, és talán a nyilvánosságnak a szintje, vagy, vagy egyáltalán az embereknek a, a közérdeke, közérdekű témákkal kapcsolatos hozzáállása még egy kicsit aktívabb volt. De lehet, hogy ez csak szubjektív érzés, de, de én né, némi passzivitást és némi visszahúzódást látok a mostani uh, ugyanolyan korú, vagy ugyanolyan élethelyzetben lévő emberekben, mint, mint annól, akikkel együtt rádióztam. Másrészt viszont uh, a közösség, az önmagát tudja fejleszteni. Tehát ha, ha vannak olyan programok, ha vannak olyan események, vagy nem is eseménynek akarom hívni, hanem valami olyan plusznak, amit kapok attól, hogy én ott vagyok, és köztük vagyok, és velük együtt valamilyen tevékenységben részt veszek, ha, ha ez a pozitív hozadék megvan, akkor ebbe a közösségbe az emberek nagyon hosszú időn keresztül meg tudnak maradni. Ha az élethelyzeteket nézzük, akkor... Tipikusan akkor lépnek ki az emberek egy ilyen közösségi rádióból, amikor megváltozik az élethelyzetük. Tehát például itt a Szóközrádiónál ö, átéltük, hogy amikor férjhez mennek, vagy amikor a gyermek megszületik, vagy amikor lediplomázik és visszaköltözik a, az eredeti városába. Tehát ezek voltak azok a vízválasztók, amikor emberek kiléptek a rádióból. Voltak olyan megmozdulások, amik nem tudom, hogy egy, egy ekkora városba, ami szerintem azért nem kisi város. Milyen fajta úgynevezett civil mozgalmak vannak? Budapest azért nekünk számos olyan alkalmunk volt, hogy mit tudom én, király utcában lebontottak házakat, vagy most ugye a ligetbe folyik ez a furcsa játék az átalakítással kapcsolatban, és hát számos ilyen történet van, néha egy kerületi perspektívájú csupán, néha pedig olyan, hogy az egész Budapestet érdekli. És ez a rádióban mindig visszajön témaként, itt legfeljebb mondjuk én most azt mondom, hogy olyan környezetben, ahol viszonylag sok rádióadó van, ott nehéz ebben a kérdésben sokszor újat mondani. A kutatásaim akár őri Szentpéteren, akár Celdömölkön azt az eredményt hozták, hogy a lakosság, a hallgatóság, Igényli a kapcsolatot a rádió műsorvezetőivel, a rádió szerkesztőivel, mégpedig ilyen hús emberi kapcsolatokat. Mm. Tehát, hogy oda lehet menni hozzá, megkérdezni. A tipikus megjelenési formája ennek a dolognak az, hogy ezek a rádiók kitelepülnek, és valamilyen városi rendezvény, vagy valami apropó, Kapcsán ott vannak a helyszínen, a strandon, a főtéren, a piac előtt. A lényeg az, hogy ott vannak, onnan megy az adás. Ez, ez nagyon jól működött, akár Őri Péteren akár Cerdömölkön is. Még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, a Szóköz Rádiónak, valamikor a 90-es évek közepén járunk, volt egy olyan emlékezetes megmozdulása, volt egy autóbusz vezető sztrájk itt helyen és ebbe a sztrájkba tulajdonképpen ilyen helyzet alakult ki, se a buszsofőrök, se a volánvállalat vezetői normál ilyen zárt ajtók mögötti tárgyaláson, egyeztetésen nem jutottak ötről a hatra. És akkor a Szóközrádióban az egyik műsor kitalálta, hogy hívjuk be őket a stúdióba, hmm. és a stúdióba zajlik le az egyeztetés. És ez sikerült. Én nem voltam jelen ennél a műsornál, de, de hallottam, hogy tulajdonképpen valami hihetetlen, varázslatos dolog történik, ott van a mikrofon, megy élőben az adás, és a buszsofőröknek a képviselete és a volántársaság képviselete elkezd végre valami párbeszédet és valami partneri egyeztetést folytatni a sztrájk kapcsán. Ebben a rádió moderálóként vett részt, vagy csak egyszerűen engedte beszélni őket? Moderálóként is, illetve egy helyzet létrehozójaként. Tehát amikor oda, oda megy, és, és hát ott kénytelen megszólalni. Uh -huh. Tehát a, a mikrofon igen, teremt igen. egy olyan milliót, hogy ott, ott nem maradhatsz csendbe, ott nem mondhatod azt, hogy nincs véleményed, vagy haragszol a másikra, hanem ott valami konstruktív dolgot uh -huh. kell művelni, mert hát mégiscsak. Tehát, hogy ez valamiféle ilyen hatalma a rádiónak, ha lehet ezt a szót használni. És valami hasonló történik Őri Szentpéteren, amikor ott meg kitalálják, hogy az önkormányzati ülést élőben közvetíti a rádió. És erre én azt szoktam mondani, hogy hát persze az embereket amúgy is érdekli, hogy mi történik egy hát Őri Péter, talán még mindig az ország első vagy második legkisebb városa lélekszámát tekintve. És megbeszélik az emberek, hogy mi van a helyi politikában, ezt megbeszélik a kocsmába, a piacon, a kerítés fölött, de most hirtelen az történik, hogy a rádiósok beviszik a mikrofont az önkormányzati ülésre, leteszik az asztalra, és élőben hallani lehet, és, és követni lehet az eseményeket. Na ettől viszont megijedt. Megijedt a helyi önkormányzat. De olyan szinten, hogy kitiltották a rádiósokat a teremből. Aztán a következő alkalomra a rádiósok visszamentek egy olyan kis jogi passzussal, hogy amit ők csinálnak, az teljesen normális. Mert hogy nyilvános az ülés. Igen. Azt mondtad, hogy a helyzet létrehozója lehet a rádió, ami a, a kereskedelmi rádiózásban nincs így. A közszolgálati rádiózásban hát persze ott a politika fölhasználja, üzengetése a rádiót, és hát ilyen értelemben persze a helyzet létrehozója van, de inkább eszköz, mint egy aktív részevő. De a kisközösségi rádiózásban ott mi szólalhatunk tulajdonképpen, meg egész egyszerűen nyugodtan mondhatom azt, hogy mi szólalhatunk meg, és értem ezt a hallgatóra is, aki minket hallgat. És azt a civil akaratot, amit mi képviselünk, azt tulajdonképpen részben kinyilváníthatja, részben pedig, és itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy létrehozhat esetleg egy helyzetet. Ez a helyzet ugyanakkor... Te is említetted, hogy ugye konfliktusokhoz is vezethet. Ezeknek a rádióknak sokszor a kényes a helyzetük, mert a mégis függetlenek, de mégis, mégis van egy ilyen dolog, hogy engedélyezve vagyunk. Tehát valahol nem teljesen szabad a keze egyébként egyetlen egy médiának sem de amely sugároz, tévé vagy rádió, ott eleve a engedélytől kezdve olyan függőségek vannak, szerződések, stb. amik megkötik a kezét, ami miatt ez a bátorság és szabadság esetleg csorbul. Vajon -e, ebben van-e valami józan egyensúly, vagy pedig te biztatnál -e inkább arra, hogy csak bátran menjünk szembe? A biztatás csak addig szól, amíg betartjuk a jogot. Tehát mm. én szerintem ezt azért bölcsen lássuk be, igazad van, van egy törvényi szabályozás, van egy rádióengedély, van egy műsorstruktúra, archiválni kell az adásokat, visszahallgathatók, bekérhetik, ellenőrzik, stb. Ezt mind átéltük. Tehát üm, igyekezzünk megfelelni, vagy igyekezzünk ne okot adni arra, hogy valamiféle végleges eltörlése történjen meg itt a dolgoknak, abban igazad van egyébként, hogy ez a függőségi viszony, ez nagyon kemény. Tehát amíg a pályázati rendszeren keresztül jutottak pénzhez a közösségi rádiók, addig is megvolt ez a függőség. Az egyetemen ugyanígy átéltük ezt a függőséget. Hiába voltak nekünk olyan műsoraink, mint például a Show Hivatal nevű műsor, ami a hallgatói panaszokat próbálta kivizsgálni, és mindig behívni valami illetékes embert az egyetemről, hogy magyarázza már meg, hogy miért így van ez, vagy úgy van az egy idő után képzeld el, hogy egyáltalán nem jöttek el a megbeszélt időpontba az egyetem vezetői, mert hát elég égető kérdéseket kaptak a diákok részéről. Tudtátok őket meggyőzni arról, hogy nekik is jó, ha meghordodik a dolog, még ha, még ha nekik kell engedniük, akkor is. Még nem, Ez az nem. ön agyságukat is jelzi. Nem, itt inkább azzal találkoztunk, hogy, hogy megígérték, igen, ott leszünk, rendben van, bekérték előre a kérdéseket, felkészülhettek. Nem és utána egy elegánsan egyáltalán nem jelentek meg, és nem voltak elérhetők sem, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez, ez, ezek, ez, ezek játszmák. És ez az a dolog, amitől esetleg a önkéntesnek a kedve előbb utóbb elmegy, nem? Igen, persze, persze, mert, mert ilyenkor az ember készül arra a műsorra, Megvannak az előkészületek, eltervezte, energiaidő, tehát minden bele van fektetve, és akkor valahol csak kudarcként fogja megélni ezt a történetet. Lehet-e azt mondani, hogy tulajdonképpen egy egészséges rádiózás, vagy közösségi rádiózás, az mindig egy picit ellenzéki? Igen. Én szerintem igen. Külföldön is így van? Ez vajon? Külföldön én ilyen direkt politikai műsort, vagy direkt olyan műsort, amire azt lehetett volna mondani, hogy hú, ez most nagyon-nagyon ellenzéki lenne, én nem hallgattam, de nyilván én éppen csak ilyen bepillantásokat nyerhettem ezekbe a rádiókba. Mondok egy példát, nem tudom, hogy van-e most nálatok a civil rádióban olyan műsor, ami a Magyarországra megérkezett külföldieknek segítene valahogy eligazodni itt a magyar jog, a magyar mindennapok útvesztőiben. Hát inkább azt mondanám, hogy több olyan műsor is van, ami, amiben ez, ez folyamatosan téma. Például Mikor... néhány héttel ezelőtt a Demokrácia Most című műsorban is. Én uh, Salzburgban egy olyan műsort ismertem meg, ahol egy uh, Fülöpszigeteki hölgy azt találta ki, hogy a Salzburgba érkező bevándorlók, külföldi munkavállalók, letelepedőket úgy fogja tudni segíteni, hogy ilyen alapvető információkat ad a hogyan lehet beiratni a gyereket iskolába, hogyan tudom kiváltani a körzeti orvosnál, hogy akkor én hozzátartozom, stb. És ez a műsora ez több nyelven megy, tehát ugyanazt a tartalmat szerzett maga mellé még néhány embert, és lefordítják, megy filipino nyelven, arabul, törökül, és azt hiszem szlovákul. Ilyenre magyarul is nagy szükség volna a magyaroknak, mert néha egy ügyet elintézni az legalább akkora kaland, mint hogyha külföldön próbálkoztál elintézni egy ügyet. Igen. Velis Gabriellát hallották, médiakutatót, egyetemi docentse Nyugat-Magyarországi Egyetemen tanszékvezető, köszönjük szépen, egy hét múlva lesz Demokrácia, most Péterfi Ferencel Bányai csúzik.